Du lyssnar på ett zombiefyllt specialavsnitt av Livepodden. Detta avsnitt är det där hungriga, jagande avsnittet som gömmer sig i din feed. Med klor och tänder kommer du äta upp någon timme av din sommar. För vi har nämligen varit på farmen. Och vi som suktade efter hjärna och njöt serverades. Ja, det är inga andra än jag, Samuel Pontén och Moje Mortensson. Farmen Games. En airsoft-slash-live-hybrid tungt inspirerad av zombie Det går att så är spår av Resident Evil, Walking Dead och George Romeros verk på många ställen. Men framförallt är det sitt eget. Första Farmen var ett mindre event på en gård mitt ute i ingenstans med drygt 50 deltagare. Nu, när vi i livepodden är på plats så är det 374 anmälda och betalda på plats på ett gammalt flygfält utanför Ljusdal. Evenemanget höll på mellan 26 maj klockan 16.00 till 29 maj 01.00. Biljetterna kostade 425 kronor och vi i livepodden vi fick biljetten betald. För vi är ganska coola. Farmen Last Departure är första farmen på ett nytt område. Och det här medför en del saker. Bland annat så är det ett gäng nya faktioner i spel Så jag tänkte här att innan vi går djupare in i vad som faktiskt hände oss på farmen Så ska vi titta närmare på vad som gick att spela Det kommer göra det enklare för er sen när vi pratar om olika grupperingar i avsnittet Vi har citizens, eller ofta refererade till som civila Vilket de i och för sig också i regel är det är en stor blandning med olika typer av spelare med stort fokus på livandet. Här finns det hobbyläkare, knarkare, tuffa Guns for Hire och diverse annat bös. Och de här bor i en tältby centralt på området. Tillsammans med Citizens så har vi ett gäng andra som också bor i byn. Vi har Elders som bott längst i området rent inlive. Express Service som är neutrala budbärare Som skickar brev över området Vi har Siblings of Science Ett forskarlag som försöker göra livet bättre För alla genom att uppfinna och ha sig vi har Traders och deras säkerhetsstyrka Valv som sköter försäljningen av saker som medicin och kulor. Vi har Hart som visserligen inte bodde i byn men väl får räknas som civila. Och De åkte runt i jättekola ambulanser och var väl någon typ av rullande läkarstyrka och var fantastiskt häftiga. Sist i byn har vi fantastiska vackra, bedårande och ofta ganska hetsiga Sea Radio and News. En radiostation i utkanten av byn. Det var här som jag och Moje spelade. Ju längre en bor från byn, desto mer airsoftande verkar det bli. Vi har till exempel Freedom Army, eller Frihetsarmén som kämpar mot Fury. Det är två ganska tunga airsoft-lag med stort fokus på airsoft och milsim. Och de här parterna är ganska arga på varandra, satta i ett evigt krig. Sedan har vi El Cartello, en knarkkartell som odlar knark. Och knark Typ. Vi har också Ghost som är någon typ av mytomspunnen grupp mitt ute i ödemarken. De vaktar den röda zonen som var ja men litet så här questområde in game. Vi har också Terrorcell 66, som snabbt blev C-Radios bästa vänner och bundsförvanter genom deras konstanta gästande i studion. Ofta i regel helt utan totala vapenhot om mord och skit. Jättebra killar! av oh, vad jag tyckte om dem. De är helt bäst! Och slutgiltigen så har vi den del av livet som gjorde mest för alla andra. De förbannade jävla zombierna som konstant verkade vara precis bakom mig. Och fan vad rädd jag var hela Sorry, okej, okay, det blev lite realistiskt ibland bara. Zombier kommer i olika former. Vissa är helt vanliga odödiga som går och bara... Andra springer asfort och jagar den hela jävla tiden. Och någon har fet jävla motorsåg och rymdräkt och bös. Andra är bara stört jävla läskiga. Med alla de här parterna presenterade så drar vi igång med rapportering från evenemanget. Vi gjorde nämligen så att varje dag så strax innan vi skulle gå och lägga oss träffades jag, Moje och Jon Bergström som var med och spelade Trader på livet. Han har ni hört i livepodden tidigare. Och vi snackade lite om vad vi hade upplevt under dagen. Så här får ni höra hur det lät efter första dagen. Ja, så nu sitter vi här i... Uh, C-Radios studio på farmen Ja, mm. uh, yep. första dagen uh, Är slut om Ungefär en minut och Trett sekunder ja. shit, oh shit. Uh, Och spelstart började ja. i dag. vi fyra Idag Det har varit uh, gång ganska hårt Det har vi Och med oss här har vi också John Hey, uh, Jons John, uppgift har varit att kränga skit och köra runt oss. Och det mm. har gått skitbra tills Moj blev jättebortsprungen. Jätte och jag blev mm. jätte, jätte, jätteäten av en hel hord med så vi, vi, Jag tycker vi börjar från början. I start. Ja. så blev vi skickade vi till det väldigt specifika området D3. Ja, um, det var ett, så här, en skogsbit... Ja. Norrut på kartan uh -huh. det, var, det fanns typ en väg i närheten Men inte i rutan Så, så Okej okay, vi ska uh -huh. ut i skogen Och stå där ja. Och det var ju där många av de civila började För att de skulle komma dit jag vet, jag vet inte om det är någon så här Parallell till dagen Med en massa flyktingar och grejer Men det är, jag vet inte riktigt ja, Men det var massa sånt i alla fall Det var att det ju att bara... de skulle börja inne på området Där de skulle komma till ja, det är väl för att ett nytt område va? Att, Just det ja, ja, det, ja det ska det vara Jag har också Och ja, vi gjort ut i snurrade runt lite <laughs> Det tog en jättelång tid att hitta dit Och när vi väl kom dit så hade alla andra redan dragit Ja, ah, eller de, ja ah, typ och vi, För vi trodde att det skulle vara någon sån uppsamlingsplats Typ att folk skulle Jag trodde ju ärligt talat att det var något läger som var där Ja, jag, jag fick ju för mig att det skulle vara Det civila lägret där uppe Men ja, ah, nu var det ju inte så eh, Utan det var ju snarare att folk knallade dit Och sen började början genast knalla tillbaka mm. Mm. Så vi, vi snurrade runt lite där Och eh, eh, Intervjuade lite eh, Sen blev vi skjutna på Ja, helt eh, av ja, det blev Ja, vi körde bara förbi. Eller ja. Nej, vi körde inte bara förbi. Du ville få en intervju. Ja. Vi Just stack det. ut näsan inom fönstret och då höjde de vapnen och började skrika på norska på oss. Ja. Ja, det är en hel del norrmän och danskar här. Ja, ja förvånansvärt många för att vara ja, här, tänker jag. Det är långt att åka för danskar. Känns det är det. det, är det. Ja. Ja. Så, så det gjorde vi lite. Och sen så kom vi tillbaka. Och sen så var vi varit i en massa olika svängar. Och sist här så kom zombiehorden och dödade alla. Så vi åkte bort dit. Det var, det var lite seriöst som hände. Sen så körde de ut en, en buss full med zombies. En såhär last... Vad heter En minibuss. En Och egentligen så sopar de ut där och började gå lite långsamt. Och alla sa, oh, shit, vi förbereder ja, oss. De, och... de murade in mig, de jävlarna. Ja, jag var ju på väg att köra iväg. Mm. Och då rullade de försiktigt in framför så att det inte fanns tillräckligt med utrymme för att köra bort. Jag var mm. nej det är fan inte sant. Jag börjar öppna dörren, då exploderar deras dörr och utväller hundra zombies som alla börjar välla in i bilen och äta mig. Mm. Det var inte riktigt så det hände men det kändes så. Mm. Så jag dog som fan? Ja, jag Ja, först. Ja, faktiskt först av alla. Vi har ju kommit på det också eftersom jag spelar Miroslav. Ja. Och dött först alla gånger vi har blivit attackerade så är det här en riktig skräckfilm. Ja, mm. men för den personen med etnicitet mm. dör först. Ja. Det, är det är lite deppigt ändå att få liv är såna stereotyper. Ja, det är mm. dåligt. Men eh, sen så fortsätter de här zombis att gå och reglerna är ju liksom att zombisarna inte kan dö. Nej, man de kan har, de, har, de har instant respawn. Ah. Ah. Så att man skjuter ner dem och så reser de sig Ja, ah, så ligger de ner i typ en minut och sen så reser de sig upp. Ah, ja, något sånt. Så um. de kanske inget knä under sig. Så. Mm. Ja men i alla fall De ligger ner en väldigt kort stund Och sen så är det upp, upp igen Och de bara gick mot, mot lilla tältlägret Som är bin. Och bara de, de, de stannade ju inte liksom. Utan de, de var ju tillräckligt många så en föll Och sen så fortsatte bara fler Lagom till den hade reser sig Så var det någonstans i mitten av horden Igen liksom mm. um. Och det fanns en super supersombis också Tål ju att de, men, de, de, kan inte, men, de är väl mer så här typ Ja, hej nu kommer det naturkraft och bara sabbar. massa massa De är mer massa att massa massa massa massa massa massa massa massa massa massa spel. Än mm. shit nu försöker vi bekämpa det här spel. Vilket ja. överlag känns som att massa so är, är massa funktion. Ja, alltså, here there be monsters. massa massa Ja, Ja, massa massa massa massa massa massa massa massa massa massa massa massa Liksom så här, det, det är fem personer på varje. För tidigare har det kommit någon så här: fyra zombies, tre zombies. Ja. Eh, och då har det ju inte varit något problem. Då skjuter de ner dem om och om igen, och så bara släpar de ut i skogen igen. Mm. Typ. Och då har det ju dessutom alltid funnits en ganska stor styrka Exakt. med liksom, Som du bär, Fury eller ja. Freedom Army. Men nu, då var det ju bara hart, alltså mm. med teamet mm. Och alla civilians. När ja, precis. Vi, vi kommer staka jättemycket om eh, alla olika grupper. Men jag tänker att i början men... på det här avsnittet så hade mm. vi en del där vi förklarade varje grupps eh, vad heter det uppgift under. Ja, jo, det, det, det, det, kommer ni inte ihåg det. Kommer ni inte ja. ihåg det, så kommer, kommer du ja. ihåg det Moje. Ja, men. <laughs> <laughs> Nej, men, och sen så eh, sen så plöjer de hela bin bara. Mm. Eh, och när vi kanske, och vi ligger liksom längst bak så att säga med den här radiostudion ja. ifrån var de kom sett alltså mm. byn tar slut sen är det kanske 100-200 meter och sen ligger eh, vårt lilla eh, mm. vår lilla stuga här och så ligger arvstugorna lite så här oh, eh, 50 meter fem, nej, ja nå, nåt sånt där. Så, som det är lite varningstejp runt så att det är oh. off så um, och uh, när, när man plikar genom hela bin. Så eh, springer jag och hämtar eh, Samuel Så jag, jag har ju liksom småyogat hela vägen Ner och liksom Redan då svettdrypande. Ja. Eh, så stormar in här i studion Jag sitter och redigerar ett nyhetsinslag och Jag är inte alls vad det är som håller på att hända Jag har inte ut på skit länge och bara reser mig upp och titta, För du skriker ja. Vad fan svarar du i radion för det är zombies överallt <laughs> <laughs> Så Samuel och jag ut, vi backar Bort en bit för det kommer zombies Vi tror liksom, de flesta springer bara förbi oss mm. För den vägen från byn Går liksom Rakt förbi och sen så svänger man in till höger Och går lite Där är vi alltså ja. Så vi ser ju dem bara springa rakt fram Förbi stugan liksom. Um, och, och tänker väl att Det kanske är lite lugnt nu mm. Så du, du, du, du ger mig ett gevär jag. Ja, jag, ge, jag kastar Fem Mitt bort. gevär på dig och sen springer jag tillbaka Till, ja här Våran studio för att plocka upp De två men, så här, anti zombie mm. Som vi har um, Som vi kanske också pratade om I början av avsnittet nu Jag tänker ja. efter um, Ja, och för jag tänker att De här är jävligt bra att ha de hade varit jävligt bra att ha tidigare uh... <laughs> Ja, lite som hade har varit bra ja. mm. Men, men när, du, när du Kliver ut därifrån dörren Det går jättesmidigt in Ingen mm. lägger märke till dig då alls Nej, och, men sen när jag går ut Då står ju, så här, en av dem som är i Våra team står ju så här, Har blivit dödad och så, mm. Jag vet inte om han står och pratar med någon eller så här. Så Jag kommer inte ut ordentligt och måste tvinga mig förbi Och då upptäcker alla mig. <laughs> Mm. Mm. Mm. Mm. Oh shit. Och jag står ju där med så här ljud Innespelningsutrustning överallt mm. <laughs> e Verkligen <laughs> Och, och så jävla automatvapen Automatvapen i handen Hur är det från <laughs> <hör> att se dig springa för att Du har sladdar mm. över precis hela dig mm. en Stor trenchcoat <hör> <hör> Och så höll du vapnet Som en handväska liksom <hör> i greppet <hör> Ovanpå Helt useless, bara vikt Kutandes Som en jävla galn det var helt magiskt Ja det var fint Mm. Um, och sen så blir det lite förvirring För jag tror att vi ska springa mot vägen Och ja. du tar det rätta valet ja, och, och springer tillbaka Därifrån som Berna kom ja, så. Ja. Vilket är Ja vad var kanske inte så rationellt drag Men mm. jag tänkte att jag vill inte springa i skogen I skogen mm. blir man ju blöt Ja, det blöd. Och det... ja men och så här och jag, jag springer över vägen Och sen så är det världens norskog mm. Det är liksom i mean, så julgranshöjd eh, på, på, vad heter det, de flesta eh, granarna och, eller vad heter det, de, de har de sågat ner allihopa, så det ligger plocka plockepinn utav ändå relativt grova, för grova för att trampa sönder ja, i alla fall mm. eh, granar, och sen så Ja kanske så 3-4 meter eh, höga granar överallt annars så jag bara slår i ansikt för det har varit re regnig där vad ja, det ska vi tillägga ja. det har regnat asmycket ja. här, hela tiden så det, är det var om de man båt historien där ja. mm. så, så de var liksom täckta i, i vatten och det bara så hängde droppar från dem och så slår man i en sån där i huvudet och man är skyddslös skyddsglasögon som redan immar lite och så bara vatten i ansiktet um, Men jag går fram och tillbaka där ut på vägen för jag säger jag är, ja, är dem de klara snart eller typ um, och, och till slut så är det någon zombie som ser mig och, och ger, ger sig efter mig. En redigt sugen av zombie. Ja, alltså mm. jäklar. Han var svulten. Ja, verkligen. Superhungrig. Och, så jag börjar play in i skogen och tänker att ja, men vad då? han kommer ju inte orka eh, hänga med. Speciellt länge för att det här är jättejobbigt. Hur är det att springa här? <laughs> det är helt värdelöst. Men också zombiesarna har ju en massa skyddsmasker och grejer för ansiktet. Ja. Så det är så här, då är det ännu jobbigare. Men, alltså, den här zombien ger sig verkligen inte. Alltså, wow. Jag snackade ju med honom lite efteråt, och Jäklar vad han vad han vill ha dig. Ja. Mm. så till slut blev jag så här uppe helt någonstans ute i skogen och bara försöka så här desperat rädda ljudutrustningen mm. Mm. med vapnet som handväska i högen Ja. ja. <laughs> ja. Alltså det kunde jag väl ha om och skjutit honom. Liksom. Ja, jag kunde jag gjort egentligen. Men i mitt försvar ska jag säga att jag, jag, jag vågade inte riktigt dels för att det var ditt jävla. Mm. Och sen så när jag, jag eh, låg uppe i skogen och väntade en stund på att det skulle lugna ner sig så försökte jag hitta så här, säkerhetsspärren Men jag hittade <laughs> den inte. Eh, så jag det jag... stämmer med historien nu. Du <laughs> har ju ett vapen att hamna i och ut skogen. Vad gör du? Vad gör du? Ja, så det... Ja. Hur, hur gick det för dig när du sprang iväg? Ja, nej, så jag... för Vi ja, vi springer åt helt varsitt håll ja. Och du har en efter dig och springer in i skolan Jag har två efter mig Och ja, men, springer på varmark mm. För det, jag har långa ben Jag tar mig ganska långt Och ganska fort om det inte är någonting Som står i min en väg, väg. Ja. Ja. Nej men, så. Och jag, så jag har min inspelningsutrustning i ena hand och sen två rökgranater i andra Och bara såhär typ Och totally useless, man behöver båda händerna ja. och bara. Det här är ju helt värdelöst, den här är jag kan inte tappa den, den här Och jag slänger dem fast Precis um, Så jag har kubbar och sen så bara så här, ja men, ja, möter jag. Ja men, ganska snabbt börjar jag möta upp andra spelare och sen man timmar upp för man inser att så här, om jag är med andra är det mindre risk att de äter mig. Ja, det är ju statistik. Ja, men jag inser också, för jag springer mot dem här och de bara Shit, fuck, där kommer en jävel, nu skjuter vi alla. Och jag bara, jag hänger med er, jag hänger med så här, Jag är inte en zombie. Jag, kunde, jag var så nära på att bara bli skjuten rakt upp och ner. Ja. Det hade blivit jättepinsamt att stå där och bara, jaha. Vad. Oh, fan. Ja, oh, <laughs> du var en sån här journalist. Oh, okay. Ja, hoj, blå, mm. Mm. Ah. Um, Men sen så, efter mycket moment... Ja, men sen spring... Ja, jag jag rendezvore med dem. Vi uh, men slutar upp med vissa andra. Um, och sen springer jag in i dig. Ja, uh, John. Och, jag, jag blev ju dödad på absolut bästa tillfället. På absolut bästa stället. För de, de swarmade mig eh, i bilen. Vid... Vid respawnen. Så för mig var det... Ja, det var ju vid, vid sjuklägret. Ja, Hörtlägret, ja, precis. Ja, ja, precis. Ja, precis. Uh, ja, de swarmade mig där. Uh, jag hade sådana där sprutor, bite kits. Som gör att man inte blir en zombie, tror jag. Något uh, sight. <laughs> Not sight. Mm. ställde mig i respawnen. Och då är reglerna så att... Varje hel och halvtimme... Uh, så blir man helad. Typ. Ja, då respawnas, då respawnas som man som står ja, där. Eller? Ja, precis. Och jag... Jag kliver då ur bilen och går och ställer mig där, då klockan fem i halv. Så jag bara, det här var ju inte så svårt. Så sätter mig i bilen och så tänker jag, nu ska vi då försöka hitta Moje. Mm. Så jag åker åt helt fel håll ja. och rullar runt där en stund. Nej, men han kanske har tagit sig tillbaka till studion. Ja, men jag rullar dit. Kommer hit. Inte näsa. Jaha, nej, det här var ju mindre bra. Jag rullar runt lite till och krimlarna civila och då får jag syn på Samuel som står och snackar med... Jag vet inte... Nej, ja... Alla, oh, alla och man. människor... Fjär oh. någon... två Jag var såhär typ... Let's take these fuckers down! <laughs> jo ja, men de, de, de lyckades ta en sån här supersombi och låsa in den i en vän oh. En annan vän. tål att sägas. Jag tror de tog den avskola supersombin som har värsta skumgum i näven. Ja, oh. oh, nej det var inte den. Det var inte den. Jag tror inte ja, okay. Det Cool ja, det, det är en del coola zombies, fan. Alltså, det passar verkligen in i uh, fiktion så. Alltså. Ja, men, ja, men verkligen. Alltså här är det en supersombie, man ser ja. det i ja. håll. Ja. Zombiesarna super... är ju väldigt så här, Resident Evil, lite halvmuterade. Ja, ja. Ja. ja, genom lite tid eller lite för mycket serum så händer det kul grejer. Ja, men precis. Ja, ja och då sprang vi in i varandra. Och, ja. och, har du sett Morgan? <skratt> Nej. <skratt> <skratt> Nej, det var magiskt. Ja. <skratt> Jag rullar runt över precis hela området eh, i min hjärta på dig. Vad <laughs> kul! Och jag gick runt och skrek MORGAN! <laughs> ja, MORGAN! Med din hagelbössa i Jag försökte köpa en flaska vin som jag såg en så här, spelare hade hittat i Red Zone någonstans. Och bara så här, typ, ah, fan kan jag pröjsa den där och dig, eller? <laughs> eh, Men han ville inte sälja den, det lite inte ja, det är Mm. Ja. Ja. Men till slut så sluter vi alla upp här även ja. jag, jag är helt slaktad med drypan av svett och massa dag eller vad man ska säga, ja. regn um, Och det blir lite hang around här en stund Ja man snackar lite skit, ah, men sen, <coughs> ja men såhär typ att krascha för det är ja. precis vad jag gjorde Ja precis, jag la mig också ner på madrasserna här en stund och bara såhär bilade i fem 10 minuter liksom mm. um, Så och sen så kommer det in några från uh, vad heter de då Siblings of Science Siblings of Science precis. Um, och uh, ska vill prata lite med oss. Ja, vi vill sända lite vi vill höras på radion uh, på något sätt. Um, ja. Sådär. Och jag och du lyckas övertyga dem att sända lite live. Ja, men ja. Så vi, vi drar igång en livesändning. Man delar ut lite mikrofoner. Vi är ett par in i rummet liksom. Och mm. vi börjar snacka. Ja, men så Lös, dragen, skit. Ehm... Um... Ett par minuter in i den här jävla sändningen Står och snackar med dem Så är det zombies precis överallt Alltså jag utanför. låg ju på adresserna utanför Och bara chillade och kollade Facebook Och helt plötsligt mm. hör man brrr, Dörren exploderar in För det, ja, det är avdelat Så att jag låg i rummet utanför där de sitter och sänder Och så rusar det in så här Fem zombies jag bara, chilla för fan, de har ju radio. De bara tittar på mig, ja. och bara dunkar på dörren i studion. Jag bara, fan. Plocka fram min uh, death rag uh, som visar att man är död. Lägger den på huvudet och bara lägger mig och för Fuck everything. Mm. Uh, mm. Nej men så, så vi står Jag har precis blivit Det var någon som kom in och så här, jag är en mycket lite låg Så jag smyger in lite tyst i studion så här Och försöker, försöker identifiera var problemet ligger um, Och så var ja. Och så det, vi har ett litet fönster här som är järngaller utanför uh, Där man ser liksom fyra stycken Står och hänga blodiga käftar ja. Och allting liksom. ja, Någon jävla klättrar upp på den här Och hänger därifrån och bara skakar i det Och vill komma in ja. Men vi var inte sugna på tb men vi höll dem ute i ett par minuter Och sen tog de sig in genom dörren Så alltså de hängde sig, det var två stycken sånger Som hängde sig på dörren Och ja. bara, nu ska vi fan ja, för Det är ju inte, det är inte lås liksom, utan Det är Vär. ju bara ett så vanligt ja. sidohandtag så att, mm. ja, och Som man, en i ja, så här vårat gäng var mm. så här I Tappen, panik måste ja, verkligen... Jäklar Vad han tog i ja. Och sen dess har vi bara äh, Tagit äh, Efter det så har vi mest tagit till lugnt nu Ja. ja. Och undrar ja, men... vad fan vi gör nu. Ja, men lite. Men... Nu är all radiopersonal död. <laughs> två, två gånger om. Ja, två gånger första dagen på livet. Ja, ja. nej men... Ska vi... Alltså, jag menar, den första gången som sagt var så... Då kan man ju konna det för att man kunde gå till respawn och så vidare. Mm. ingen hade hört det. Det här skickades ju i live livesändning över hela området. Ja, precis. Alla vet att de som sänder radio är jätteätna. Men, ja. Och där kommer väl lite problemet. För det var en ascool scen. Att ja. man vill säga, ja. det måste ha låtit ashäftigt när man lyssnade mm. på det. Och verkligen, man säga, det var ju bound to happen någon gång under livet. Ja. Men ja. det är ju lite spelstoppande kan jag känna. Men jag vet inte, jag kommer ju prata om det här i år efter år. Ja, ja. så alltså som cool äh, äh, live scene. Ja, absolut. Alltså jag är ju förkällig för Metaloid man får veta och kan förbereda sig och ge rätt respons. Men det här alltså det här ögonblicket av liksom så här, total immersion att vi inte visste att det skulle hända, mm. då kommer ju de riktiga känslorna. Mm. Jag, jag ju, det kom ju lite kiss när jag låg där ute och, och då, "Vad är det som händer?" Ja, det, det var ju fan läskigt på riktigt. Ja, ja, alltså, ja, men, ja, nej, det var det var skithäftigt. Ja, ja, Och eh, ja, Dag sammanfattad Sammanfattande. Läppat och klart. Yeah. Um, så får vi se vad morgondagen har att bjuda på. Det blir spännande säkert. Hej! Hej! Uh, dag två. Dag yeah. två. Yeah. Holy fuck. <laughs> alltså verkligen. Holy fuck. Då har det hänt grejer. Det har hänt så mycket bra grejer idag. Alltså jag är så jävla glatt överraskad. Jag gick in i det här med liksom för att okej, okay, jag ska gå på Airsoft. Jag hade gått på Airsoft. Jag tror inte att det kommer bli så mycket live. Folk kommer bara skjuta på varandra. Så kommer jag död. Du blir i pungen om och om igen. Så att de är susp. Alltså jag är så jävla glatt överraskad. Mm. Som vi började prata om nyss. Det här är ett power live. Ja. Jag vet inte om ni har gått igenom det tidigare, ja, men jag Kör termen. Min definition av power powerlivare är, jag definierar mig själv ganska mycket som power liveare Jag sitter och softar, får lite läget, käkar choklad, gera på. Sen går man ut och kör en eller två max tre feta scener. Om det är krig eller om det är drama eller vad fan det kan vara för någonting. Och sen mm. går man tillbaka till läget och kraschar. Mm. Och jag... jag Känner i alla fall att hela det konceptet Går att applicera på det här livet För det har varit ganska mycket downtime Det har inte hänt någonting Sen har alltså, zombie vännen rullat ut Och det har hänt Massa feta grejer på kort tid mm. Och sen har det varit downtime igen Ja Och så har det varit bytt av varandra med, med vilka som anfallit Om det har varit terrorcellen Eller om det har varit fury som gott ja. Eller om det har varit zombies som Jag känner att stundvis har det varit väldigt lite downtime Alltså att det har varit väldigt mycket så här... Nu, nu kanske det var precis när vi åkte ut och vi vad heter det, körde runt på området. Men då brann ju knutarna överallt ja, alltså, flera det... olika grejer som hände. Men, liksom. men ja, fast jag tänker att vi kan börja egentligen med att samma, ja. sammanfatta dagen lite. För jag tror ja. att där ja. ligger mysteriet. Ja. Ja. För då började ju med att det regnade... Ja, men... Verkligen, jag menar såhär, är det. Ja, jag menar Very good for taxi business. Ja, alltså när det regnade, folk var så jävla beredda att betala pengar för att få åka taxi. Ja. Det tår mm. kanske att sägas, men jag kör någon form av in taxi och folk betalar lite grann så kör jag dem någonstans. Mm. Och inte det bästa som har hänt mig. Jag har en tjock jäkla sedelbund som ligger här någonstans. Ja men Och oh, titta, alltså. So many money. Det ser ut som så här, vad i någon frihamn någonstans. Mm. sedelbult inom mm. frihand fri hand. Jag vet, vet jag vad det heter. Om ni har sett Lockstocken to Smoking Barrels ja. så är det den sedelbunt. Ja, ja. eller alltså, om ni har sett innerfickan på en schysst knarklangare då... <laughs> det är en sån sedelbunt alltså. Ja. Nej men så, så det var ju rätt så, rätt så dött så där eh. ingen orkade live för det var blött överallt. Nej vi sände lite här det var kul. Det första som hände väl var väl att Uh, T66 kom förbi. Så vi sitter här inne i, uh, i all ro och sänder lite grann. Uh, och sen så är det tre stycken tungt beväpnade uh, personer som kommer in och med dragna vapen säger oh, Nu tar vi över radiostationen. <skratt> uh, var vi och alltså säger aha ni vill sända lite radio, fan häng med ja. uh, Lägg vapnen där ute För vi vill inte ha några vapen i studion <skratt> <Ja>. <skratt> Och de bara, ja ja, inga problem <skratt> Lägger undan alla bässor Vi hinner till dem innan ni gör <skratt> ja, knallar, knallar in i studion Och sen så får de uh, Sända lite sin propaganda <skratt> ja. um, och Vi håller ändå kvar De sitter här och snackar en bra stund Fem minuter i alla fall mm. <laughs> och under den tiden så har ju eh, folk in i byn hört det här och ja, säger så att terrorcell ja ah. terror de ah. är terrorister inga vänner Nej, alls inte, inte jätteskösta Nej, Nej. Eh, och sen så kom så, så hela eller hela, men väldigt många ur byn kommer med massa vapen ja. till radiostudion för att få skjuta sig lite terrorister ehm, som ja. man gör ehm, de tyckte det var lite svettigt så de tog eh, en det är en till som spelar journalist eh, som de tog och eh, medels kniv mot strupen mm. så drog de härifrån <laughs> för att sen typ då, 200 meter härifrån bli totalt nedskjutna hela bunten <laughs> det så synd om honom. snälla skjut dem inte för då dör jag också så okej okay, ser så hela bilden öppnar eld oh. <laughs> <laughs> pang pang pang pang pang <laughs> vad fan ehm um. Så, så jag och John åkte ikapp där eh, Vad heter det? Och där fick jag en förklaring De heter inte Terrorist Cell 66 längre, Utan t står för trevligt så. <laughs> Trevligt 66 Trevligt 66, ja. utmärkt eh, Så jag vet inte riktigt Execute Order 66 <laughs> ja, Så jag vet inte, åsikterna går så här. Men det var väldigt kul mm. eh, Fullt med folk verkligen här eh, Sådär. Det har ja. varit temat för idag. Fullt med folk här. Ja. ja. Ehm, och... Ja, vad hände sen? Jag körde ju relationsradio med Just en ur... Uh, the main guy i fraktionen uh, Siblings Insof. of Science. Sof. Ja, precis. Um, och hans second in command. Um, ja, men relationsradio med... Uh, de här två snubbarna. Där, ja, ja. <laughs> Second in command spelar någon typ av härlig hippie. Ja. Ehm, typ som bara så här: typ, Kan vi ha en tyst minut i radion en stund? För jag tänker att det, ska, det får oss närmare varandra. Och han alltså hans chefen är bara så här: jävla hårdhudad. Ehm, och allt jag gör under det här samtalet är att få, ska, äh, men, så här, försöka läka deras relation till varandra. Alltså, som om de satt i parterapi. Alltså, det var så himla, beautiful. Jag lyssnade ja. på det här. Det första var ju liksom så här: du frågade den högsta chefen, mm. ja hur tycker du det går i Siblings of Society? Han svarar. jo men allt är jättebra, vi har jättebra samarbete allihopa. Och så frågade du Second hur tycker du? Ja, jag tycker inte riktigt att du ser mig. Jag tycker inte att du lyssnar på mig som, som person. Jag menar vi var ute förut och du gav honom där massa beröm men men du liksom tittade inte på mig Så känner inte att vi når varandra och satt där och bara åh lilla gubben ni, ni jobbar tillsammans oh my god <röks> det var fortsatt att hända och vi och då körde på det här och så, och men ni måste hitta närhet i varandra ni måste lära er att ta på varandra för att på så sätt öka, men öka kontakten i relationen ja. kommunikation bygger så mycket på att och vi Slutade hela grejen en grupp krav. Och efter det så stormar Hövre chefen Bara ut genom dörren Och försvinner i natten jag, jag, jag kom precis in samtidigt som han gick ut Han såg så fruktansvärt arg Och kränkt ut han, han var så arg, han glömde ju sin pistol här Han, han lagt stormade Nej, Jag ska fan bort härifrån här jävla tramset Jag didn't sign up for det. <laughs> Ja, det var, det, var väldigt, det var väldigt mysigt. Vi har väl gjort två, framför allt, sändningar idag som har varit mm. roligare än övriga. Oh. Um, och en var Radio Belgrad. Radio Belgrad, det som Miroslav Bartek. <laughs> <Sweet>. <laughs> ja, det var jättefint. Ja, det var fint. Så vi, vi skriver ihop ett litet manus för... Och du spelar lite så här vakt odefinierad östeuropeisk... Ja, oh, alltså... Rysk någonting... Miroslav Bartek, det är ju ett polskt namn. Ah. Så jag tänker med att han antagligen har föräldrar som kom från Polen, som flyttat till Ryssland. Och som sen har rest runt över fucking allt. Uh, ah. Och tracksuit och stereotypmatch. match. Men ah. jätterolig karaktär att spela. Alltså verkligen jätterolig. Mm. Så vi körde lite... Lite loll radio från när Miroslav kommer in och tar över <laughs> sändningen. Radio när... people out now it's Radio Belgrad. <laughs> och så körde vi Radio Belgrad där det spelade lite väldigt weird etnisk musik. <laughs> eh, för... Vi öppnade med sovjetiska nationalsånger. <laughs> yes var är så roligt. <laughs> eh, nej men då sen, sen betade jag igenom lite, lite tyskt och lite indiskt och ja. lite allt möjligt <laughs> ja, men, Lite så här: musik. ...på ett annat språk än engelska eller svenska... Ja. ...var liksom definitionen. Temat lite grann. Och så, så. det var ju inte bara Radio Belgrad. Det var ju ja. Radio Krakow... ...Radio Moskow... Mm. Äh, ...och Novgorod också. <laughs> Radio Novgorod. <Ja. laughs> <So> <laughs> Novgorod, very bad place. Så <laughs> <laughs> so vi, vi liksom bytte runt lite där. Det var väldigt, väldigt kul. Ja, jätterolig sändning. Ja. Who is Miroslav, best friend... Miroslav is best friend because he is beautiful, very intelligent and strong. Ja. Um, så det var en fantastisk sändning. Men sen går vi till... Fredagspub! <laughs> uh, um, det här är ju en fantastisk referens från Nile City. Som jag skäm eller börjar inse att förvånansvärt två människor... Känner. Det känns som att många människor har lyckats missa Nile City och det är en ja. jävla skymf. Ja, det är skam. Ja, kulturskymning! Alltså, ja, den är precis. ju så det gör inte så mycket att de har missat det. Nej, men okej. Okay. Men, <laughs> det, ja, det är lite av anledningen till varför jag och plugga radio. en är så någonstans i bakhuvet. Ligger Byron i otan rum. Oh, okay. <laughs> okay. Ja, Så vi körde lite fredagspub och det är ju så här väldigt kaotisk radiop radioprogram där istället för att ha liksom, inspelade jinglar där det låter lite swish swish så säger de bara wow shit in mm. i liksom Fr -fr -fr fredagspub <laughs> <laughs> så vi gjorde det och skrek fredagspub ut i sändning så högt vi bara orkar. Ja Arr kom in och sa ja det distar du sänka mickarna nu jag förstår inte vad <laughs> <laughs> och gjorde alla myliga jävla upptåg ja, um, vi... nu lägger vi in här när jag är kol. Ola och berättar för lyssnarna om man, om man bäst tar kokain Lyssna på det nu ah, Vad gott med en tillhöll här på Fredag! Där fick vi göra swingfly lite grej, hej boj Strunt samma, ja. vi har med oss en gäst här i studion Vem har vi som gäst? Ja nej det, det är ju jag, Kåla Ola Ja hej Kåla hej Ola hej, Och, hej. och du, du har med dig något att visa för oss här idag. Ja nej, nej jag, jag, jag tog med lite kokain va? Så, så jag Jaha. tänkte att ja, men vi, ska, vi ska visa lite hur, man, hur, hur det funkar Jaha okej okay. och, och, och vad, vad, vad, vad gör man då då? Ja nej det viktiga är ju att man, man hackar upp Kokainet oh. ordentligt så, så att det går lättare in i näsan. Ja, du åkar på. Ja, man vill få bort alla de större bitarna. Och sen så tittar man runt i rummet och ser hur många är det som vill ha lite kokain? Eh, och då delar man upp det och gör man så många liner. Eh, vill du ha lite koks? Jag kan ju inte tacka dig när du, när du trugar så där. Ja, då, då gör vi två små härliga liner här som, som, vi, kan, som vi kan dela på. så Sådär brådligt och systerligt. Så man kan göra här med lite kok och så här. Och oj, oj, oj vad fint det bil. Ehm, och, och, och sen så när man hackat då med pappas kreditkort här i en 45 minuter ungefär. Då tar man en sån här 500-dollarsedel som jag har här. Ehm, kan man ju lyssna lite på det så här. Ja, ah, ah, så det där är alltså 500 dollar du har i handen? Ja, och, och, och sen så för man ju upp den mot näsan då, så här Och sen så... Oj! Oj, oh, jävlar! Vad skönt! Ah, där där försvann mm. Jag okej. Okay, ja, ah. känner man här hur man får myror i bröllan, va? Okay. Det, och, och, eh. det, det är lite här... Nu. Och, och nu ska jag prova, va? Ja, okej. Åh... <skratt> oh. <A> <snittills> ja, det är så kan ju vara ett visst uh, <skratt> Men, men nu, ska alltså, jag, nu ska jag gå och gissa bajset Ja, okej, okay, lycka, lycka till Cola Ola Vi fortsätter, fortsätter här på Fredagspub <skratt> <snittills> Det är så jävla väl dokumenterat oh, Nu kommer lukta gott i alla fall Drog du skiten i näsan Du drog ju upp Nej ja, jag körde den i munnen Det gjorde inte jag det är så jävla vackert Ja, alltså vad, vad gjorde vi för <laughs> något? Och kom ihåg barn, ta inte knark <laughs> Och så, en annan sitter i referens som tål att sägas. Uh. Vi sänder på 105,6 Precis, ja. um, och det är väl mycket därför Det, det blev det. Vi kände oss väldigt tvungna Att sända något Nile City-program ja. <laughs> Och det är fredag idag ja. Så att vi, vi kände liksom, ja det är det som händer Ehm ja. um, och eh, såklart vi efter, efter att eh, det hade varit zombies ute eh, för igår. Och här är det så kände vi att vi ville ha lite säkerhet Den här gången Så, vi... så är ju din Jannes säkerhetsstyrka <laughs> Den mest stabila Säkerheten det, det var liksom Det var, det var två stycken muppar som kom in Med lite gevär och bara Japp vi har koll på det här Det, är lite så här det var fan Och bara, nu kör vi <laughs> um, inte, inte någon av de här, så här Superseriösa militärgängen nej, nej. Utan nej Det var Men... Jannes säkerhetsstyrka ja men bara roliga dudes liksom Ja, ja. Men, och, ja, men, ja de, de stod utanför, vaktade Från zombies, ja för det kom ju Någon det kom zombie, det ja. gjorde det jag, jag gick på muggen och sen kom jag tillbaka Och då står en zombie precis utanför Studien och jag bara nej men vafan <laughs> Inte nu Inte en gång till alltså. ja. <laughs> <laughs> uh, Nej men så det var Fenomenalt kul och vi, det var så kul Att vi glömde tiden där Ja nej, eh, den timmen gick jättefort Ja verkligen, Um, ja precis ja, men, Och sen skickar vi bort Jannes cirkel. vi har sänt De har fått sina pengar och sin öl Och, och åker vidare liksom. i livet um, Och det drar er Tio minuter Och vi bara ska vi rodda upp Och bara dra ut lite Och sen ja. kommer vi tillbaka och säker en sen middag Ja vi börjar ju tagga ja. Tagga som satan för att, Vi går ut och skjuter men vi, lite vi... zombies ja, men Vi var väldigt upppumpade efter att vi ja. men ja Ut och tittar vad som händer Uh, vi gick kliva ut genom dörren. Innan ja, tända en cigarett. Ja, uh, sen kommer en zombie. Samma som sprang Samma. E efter mig i skogen igår. Och bara... Uh, och käkar mig. Ja, uh. uh, käka dig när <coughs> um, jag Och jag drar iväg ett skott mot honom som jag inte tydligen siktar ordentligt. Och träffar honom rätt i masken, oh, vilket oh. bara att jag skäms fortfarande lite över det men då var det så här: typ ah, men fan, du sköt mig i huvudet, då, du, då får du vänta på respawn, säger han till mig oh. så, ja, men, både jag och Moje är ute, det första som hände när vi var jävligt taggade oh. alltså, alltså, när vi så klev ut ja, det. Det, var, det var ju löjligt, det var ju jättelöjligt alltså. <skratt> ja. men då checkar vi mat istället, det tror jag att vi behövde det då egentligen, ja. mer än att jaga zombies det var, det var då jag, jag, drog faktiskt väg då, det var jättekul mm. Jag fick visa soldaterna hur man skjuter med good style. Jag Berätta om det! Ja, det var jättekul. Jag rullade iväg i forden och ja, parkerade mitt i byn i princip. Kliver ur. Byn är just då under anfall av ett gäng zombies. Har jag berättat om kommunistzombien, förresten? Nej. Jätteroligt. Det är då en zombie som har en hammare. Och mm. en skära. <laughs> jag skriker bara. Kommunist zombie. Very dangerous zombie. Sov sov sovjet tiger blood. Mm. Så, det är så himla beautiful. Och uh, då kan jag kliva fram till. Till någon sån här riktigt hård kommandosoldat. Uh, uh, och så. Now I will explain how you shoot good style. Uh, Plocka fram min pistol. Och så är det en zombie som kommer gående genom skogen. Uh, Helt klädd i rött, rött hår, eh, skitläskig, går långsamt igenom. Well, you take gun, you, you hold it like this and then you tilt it to the side. Liksom håller en so, riktig gangsta-style. Typsiktar, skjuter, träffar rakt i bröstet och hon bara rasar ihop. And that's how you shoot good-style. Så <laughs> so, jävla glorious! Så ska jag skryta lite mer och börja gå närmare in i skogen och börja rycka lite och reanimeras och börja resa på sig. And now it's very important to look that she's not a runner. Och hon hör ju mig oh, förstås. Hon hör ju mig, hon är så jävla bra Norsk eh, liveare som jag sen mm. snackar med Skit trevlig och genast börjar kuta mm. <laughs> Så jag lägger båda benen på ryggen Skriker kurva Springer in mellan alla soldater Jag står ju längst fram. Alla står ju typ 50 meter bort jag står precis bredvid zombien Börjar kuta mot mig Kurva, kurva, kurva Springer in mellan alla soldater öppnar eld och Hon blir det Jävla Nej, det var, det var en jättebra scen Åh oh, jag är glad alltså, Jag är så glatt överraskad över det oh. Jag trodde inte det Jajamensan, dag, dag tre. tre är det väl. Jag tappar fan bort räkningen på ja. dagar. Jag, jag älskar ja. det lite med live men ja, så är det. För mig är säga vilken dag har det varit idag? <laughs> jag, för jag, jag, har ju, jag har ju skrivit ner när folk har handlat, vilken dag. Och jag gjorde fel från början. <laughs> <laughs> på ska skrev jag fredag. Skickligt. Just så att det bara fortsatte att bli fel i mitt liv. Ja, ja. ja å, återigen en eventfull dag. Verkligen? Fast jag tycker inte det har hänt lika mycket idag som det kändes som att det hände igår. Nej. Det hände Men... mest nu på slutet så blev ja. det ju full kanelbörd. Men jag tror också att, eh, vad heter det? Eh, vi kanske har liksom lite vant oss vid upp, alltså, trappningen på något sätt. Ja, så kan det vara vara. Ja, alltså, vi far, vet att det är så mycket fart och fläkt och just det här som vi pratar om, liksom powerlivande, intensiva... Eh, liksom inte så, inte så korta scener. <laughs> nej, inte nödvändigtvis korta scener, men ja. Ja, alltså, nej, men, men jag tänker nu... För igår så gjorde vi så himla mycket och hade så himla mycket planer och grejer. Det är väl mer det, att vi har inte organiserat oss i någonting idag. Nej, nej. vi började då med en massa goda planer. Ja. Men ja. ingen av dem blev av för att det fanns inget andrum. Nej, nej verkligen. Mm. Och när det fanns andrum... Då behövde vi vila. Då behövde vi verkligen vila för... Det blev ju ett tag där det blev riktigt opepp på allting. Ja. När det började bli mm. löjligt med hur många gånger folk kom in för att ta över radiolag och döda oss här inne. Ja. Ja. Men, men ska vi prata om det då? Alltså, ja, vi, river vi, kalla... av, vi river av det lite snabbt. Mm. Alltså, det som egentligen hände var att uh, T66 kom förbi uh, först en sväng när... Uh, och, uh, så här, Höll oss island, och då skulle vi inte säga att de var här. Typ. Ja. Vi. Alltså. Vi var väl lite halvbra på att inte meddela om världen att de var här. Ja. Men kanske inte är tydligt för att dra hit folk. Men, men det var ju för sig en ganska rolig scen. Det var en kul scen. Ja. Det, det... det var väldigt kul att lyssna på mitt annat. För då var inte jag här, utan då ja. satt jag och lyssnade i bilen. Mm. Det var jättekul. Ja. Just när Samuel säger den här. Eh, ni hade, de, de, skulle, de ville att ni skulle lämna något meddelande till folk. Uh, och du läser upp meddelandet ba, och vem, vem, man hör hur du vänder om i studion och bara, ska, ska vi säga vilka det är från. <laughs> Nej, vi ska inte säga vilka det här är. <laughs> <laughs> ja. Ja, men det blir så fantastiskt fint. Ja. Ja. Supertydligt egentligen. Ja, precis. Och så kommer ledaren för Sosto då in hit också och blir genast oss till fångatagen. Och... Ja, här sitter ju du som om du vore bunden. Man små småhintar ja. liksom om att vi inte... Mm. Ja. Men jag menar, det var ju kul. Mm. Det här var det ju roligt. Spela låtar som Alive, Ja, DJ Saved My Life. Ja. Det, det kändes... Det kändes ja. kul. Mm. Det, det var om vi hade kört hela helpplattan av en bit eller så. Det är det enda som hade varit ja. kul. Liksom. Mm. Ja, men precis. Uh, men sen så... Uh, så drog de iväg. Kom uh, Kom inte riktigt ihåg varför. Nej, men för... Ja, nej, jag vet inte om... Om det kom folk eller kom det zombies? Nej, för uh, det var väl då det kom folk utanför? Ja, mercenaries. Mm. Vad heter de? Uh, Bilmäcka-gänget. Ja, precis. Uh, volvo raggarna Ja, vad fan heter det Var det Jannes? Ja, oh, Jan tack, Jan ja Jannes Jan ja. Jan Jan var service. Oh, Våra räddarinnorna. Oh, oh, ja, vart, fan var vi har polat med Jannes. <laughs> Jan alltså, oh, de dyker upp och då blir de här terrorgrabbarna jävligt skakis. Oh. Ehm, och jag lyckas väl ta mig ut. <laughs> oh, jag rullar in och what is going on? Ehm, mm. Och sen blir det stalemate för att det fanns ingen bra metaregel för vad man skulle ta sig till just när det var liksom, gisslandrama i studion. Ja. Oh. För de, de kunde inte skjuta ut och ingen kunde skjuta in och det var liksom här, alla bara står. Ja. Och sen kom det zombies och då var det mm. ju ja. då dog alla. Då dog alltså jag. varenda en dog. Ja. Varenda stän. Ännu en gång. Ja. <laughs> igen. <laughs> um. Och då var, det var ju här någonstans som det hade kunnat räcka. Ja, ja men, men, och där vart man lite trött. Då var det tråkigt att dö en gång till. Liksom. Mm. Um. Och så kom det fler zombies efter det. Ja. Och så dog vi igen. Och sen sen när Moge hela dagen har pratar om hur han vill bara vill sända ett partyprogram. Bara spela dum 90-tals eh, liksom dängor. Ja. Och bara ut och dansa i regnet. Hej och ha, party ja. med morgon Så... ja. och då då jag som har ligga på sängen och är helt utslagen och bara ja mm. gud nu orkar vi ingenting. Det var skönt. Jag, jag säger meningen nu är nog Moge glad. Han får sända sin partyradio. Mm. Och då liksom knackar på hörden ja. Samuel linen inte länge till och tro fan att vi båda hade rätt Moja alltså, var jätteglad men inte så länge till för det var ju Hörhäpna Terrorgrupp 66 okay. som kommer in en stycken egentligen för det var en annan som var med off och filmade och det var ja. jättekonstigt ja. Och, och, och hon kommer in i studion och ska Jag vet inte vad man skulle göra alltså... Ja eller grejen var så här. Vi, vi hade ju snackat <laughs> rätt mycket skit om dem Efter att de hade Rånat oss ett par gånger Tagit oss gisslan ett par gånger ja. Skjutit mot oss någon gång ja. Ja, men Alltså så här, listan är lång på skit de har gjort Så vi har väl hånat dem ganska aktivt i radio Ja, mm. ja men så här, Rätt rätt retigt Och liksom så här, ja Så, ehm, så bara ni har spridit Falska grejer Uh, och jag tror egentligen att, att hon åsyftade på De som vi har intervjuat Eller som har kommit in och sagt Ja men det var till. ju hela shooten Eller meddelandet them yeah. them. Ja. Um, och, så, så, och då var jag lite såhär Fan inte igen Så jävla trött Jag ville bara ja. göra Jag ville bara leka amen, lite amen, fan, Jag öppnar dörren till studion och Hon, hon har kommit in i förrummet till eh, Som vi sänder ifrån Och Moje sitter i studion sen, Så jag öppnar dörren till studion under en låt Och bara um, Morgan Förlåt. Mm. Alltså förlåt på riktigt typ. Och sen kommer mm. hon in och ja. har dragit vapen ja, och, och, och dödar ja. Ja. alltså Så i livesändning ännu en gång. Ja. En gång till. Och det är ju det som är hela problemet. För att hela spelet går ju ut på att man dör en massa gånger. Mm. Ja. Och det är ju okej om man är liksom ensam i skogen eller bland andra där det fortsätter att hända. Ja. Men när det är i livesändning så att alla hör det. Ah. då börjar det bli lite löjligt ah. hur många gånger radiopersonalen har dött liksom. hur, ah. det blir ingen kanon Nej. och jag menar det, det är ändå så eftersom att vi är två och sen så har ju du varit med en gång och sen, men äh, framförallt vi två mm. äh, som så här, äh, men, men i alla fall äh, det, det skedde sig vi tog äh, äh, en liten paus gick in, åkte in med bilen sköt lite zombies jag åkte iväg och checka pizza ja. kom, tillbaka, kom tillbaka Sköt lite zombies Och så, så var livet rätt bra igen ja, men, så här, ja verkligen Men vi snackade lite med arrangörer Och vi styrde upp lite regler som hade hjälpt oss mycket som hade, Om vi hade kommit på det ja. Om vi hade insett att det, det skulle bli ett problem mm. För jag tror lite vi kom in med inställningen att, att vi var lite fredare på något sätt Inne i Eh, mm. studion på något sätt och sen första dagen så händer det lite de var inne i studion och då kände vi okej okay, men nu har de fått, då, då var den grejen klar på något mm. sätt eh, och, sen så, och sen så fortsätter det att hända och sen så ja, bla bla bla bla bla men vi fick i alla fall regler som hjälpte oss För vi avvärjde faktiskt en till sån situation ja. med, Nu ska vi in och så ska vi skjuta er alla och göra ja, vår grej. Nu tar vi över studion här och jag ja. bara nej ja. <laughs> Nej, seriöst nej Nej, vi det <laughs> två gånger till och med mm. Vilket var så här perfekt Och det hade vi kanske behövt lite tidigare För det är kul ja. att göra en, en gång eller två Kanske ja. Men mycket mer än det blir som sagt lite tramsigt Men... Ja. Vi gick ut och sen så lekte vi liksom sista eh, sista timmarna egentligen mm. eh, och det tyckte jag var himla kul Ja men det var jätteskönt att sluta ta det seriöst Ja men vi, vi sa väl lite det att det kändes weird, alltså sen så var det väl, det var lite så sluttampen mm. eh, det mesta på något sätt, alltså alla stories eh, var på något sätt redan klara eller folk insåg att det inte, de det skulle fin... inte bli klara med nej, dem Nej det fanns ingen tid Ja eh. Um, och uh, sen så kom det ju Något uh, anfall av en B-styrka Vilket jag tyckte var Vi var ju inte här då men... Nej, Jag tror du käkar pizza ja. oh, Men jäkligt strångt ändå att dra en B-styrka När det på något sätt redan finns en på plats Alltså ja. det var ju mm. inte någon av Zombies eller något där utan det var några andra Typer som de hade dragit in liksom. ja. Och det, det Tyckte jag kändes toppen Jag älskar ju B-styrkor mm. så Jag tyckte att ja. det var oss fett um, att, att de gjorde det ändå um, och sen så i slutet förstås så urartade jag allting i... Ehm, Hula Bandula. <laughs> Hula bandula. Vi åkte runt och var superfåniga. Ja, ehm, och, och zombie speed. safariade oss. Ja, spelade Flight of the Valkyries. Ja, en timme hög. på repeat <laughs> från radio. Det var enda låt som spelades i en timme. Ja. Ja. Och det, det kändes helt rätt, ja, tycker jag. Ja, och sen så, så blåser de av. Egentligen. Ja. Det var väl typ det som hände. Ja, jag men. Väl sammanfattat, fan. Mm. Ehm, ja, nej, men, det, men. Det har inte varit en lika händelserik dag Det har ju hänt grejer. Men, ja. alltså, så här. Främst har det här varit dagen som kanske tog ner mitt intryck av farmen lite. Men när jag tittar tillbaka på farmen så kommer det vara de tidigare dagarna som verkligen lyser upp det. För alltså, ja, absolut. jag har haft fantastiskt roligt. Men, mm. ja, det är mycket nytt. På det, här. det är ett nytt område det är en hel del nya fraktioner och grupperingar. Men, och hela den här grejen med radiostationen är ny. Men jag mm. tänker att så här, if, men, till nästa farmen, an om ni. Jag hoppas att ni lyssnar på den här podden. Att så här, men kanske ha en regel att ingen kan dö i radiostudion eller något sånt där. Alltså, ha det som. Ja, eller alltså, för jag tycker att grejen är bra, ja. men att man kan ha något så här: eh, radiopersonalen ska inte dö. Och. Om det blir liksom gisslandrama mm. då löser man det genom antal teknik sätt. Jag liksom. metar antal människor på varje sida. Ja, Om det är fem ja. personer som har tagit det i gisslan det kommer eh, hit eh, tio personer som står utanför, mm. då, då skickar man emissaries från båda sidor och så får man se hur många man är. Och då vinner den med flest antal. Ja, men typ det, eller alltså, jag tror att man hade kunnat köra allting. För nu fick vi en sån här att innerdörren var superlåst och likas. Ja. Det enda den inte tål var nuclear blast. Liksom. Ja. Och det kände vi var helt okej. Okay. Ja, och hade vi haft det från, från dag ett. Så hade, så hade, de visste ju inte att det här skulle bli en grej Vi fattade ju verkligen inte att det här skulle nej, bli en grej nej. Um, nej, det är ju, Och det är svårt att ja, men, så här, mm. men, Och det är lite grann Man upptäcker problem Kvarsjukdomar och, ja, ah, ja, ja. Och, och det är en perfekt det, grej ja. att, att Ta med sig till nästa gång Vilket I'm jag då, tror exakt. att de, de absolut gör mm, och, och med det, Jag tänker bortse från det När jag ja, men, så här, typ, tittar mm. tillbaka på det här alltså, viss, mm. ja, men, ja, Allt är inte perfekt Men det ska det aldrig nej. vara heller Jag har haft jätteroligt mm. idag Mm. Ändå trots allt mm. oh. Absolut Och sen så, så blåstes det av Och ja. då, då blev det lite eftersnack ja. eh, Och vi lyckades eh, Haffa lite folk som eh, Som satt och hängde eh, Eller satt och satt Stod för att det var väldigt blött på marken ja. <laughs> eh, Men eh, ja Och så här lät det Ja, och nu är livet officiellt slut. Farmen Last Departure eh, tog slut här för bara några minuter sedan. Och jag står här tillsammans med vem då? Jens Karsen. Och du har spelat vad då det här livet? Ja, jag har ju spelat någon eh, galen vetenskapsman. Och eh, skurit lite grann, älskat lite grann och mediterat lite grann. Ja, precis. Men bästa grejen eh, med det här livet? Nej, men... Just när man kör de här skogsliven så tycker jag det finns en risk att man hamnar i Dvala och man fastnar i positioner, det är någonting man vill ha men som man inte vet hur man ska få tag i och så. Men utan det bästa för mig har ju varit att vi har haft väldigt bra karaktärer i min grupp så det har varit väldigt mycket spel emot det. Så, så fort man inte haft något konkret att göra så har man alltid kunnat... Ja men, ...retat chefen för att han är så jävla aspig. Eller ja men, nära någon annan. Absolut. Och eh, brukar du åka på Airsoft-event eller live mest? Nej, jag är, håller mest på med Blackbox faktiskt. Det här är mitt lilla undantag i min eh, stora live-vardag. Och, och hur är det liksom att blanda eh, allt det här Airsoft, Milsim... Zombies, boffer, live, Alltså det är ju en, ändå en kakafoni av grejer här. Tidigare farmen så tyckte jag att eh, de hade lite svårare att synkronisera det här med Airsoftande med vårt liveande. Nu har de blivit mycket, mycket skickligare, verkligen. Eh, till exempel så har de flyttat stridigheterna hos de stora militära fraktionerna en bit bort. Eh, de, har, de gynnar att man sover in. Eh, man får olika bonusar av det. Eller för den delen att terroristorganisationerna jobbar mer med sabotage än folkmord menar. och vilket har varit din personliga favoritscen det här livet? Den är ganska lång Ska jag ta lång eller korta varianten? Vilken du vill? Det är alltså jag och min kollega vi smyger genom Red Zone som är en dödlig zon med, som är väldigt tätt bevakad. Vi ska in i det här övergivna labbet som vi tror att själva smittan skapades i. Jag spelar som sagt väldigt troende och min kollega är ateist och vi har, vi har gett upp hoppet det är som det är så mycket militärer överallt. Men det jag säger till min kollega är att betrakta Guds underverk och jag knäpper mina händer och jag ber... Vilket är ett stort tabu inom vår otroligt ateistiska eh, organisation. Och det som händer då är att plötsligt så glider en vit väv som är fullastad med zombies förbi. Och dörrar, dörrarna öppnas och det bara väljer ut. Kanske 25 stycken odöda. Och röjer alla de här militärerna. Det är kaos. Totalt kaos Och i det kaoset så kan vi sakta smyga in Bakvägen och komma ner i den här bunken Som jag vet inte hur många timmar vi har försökt ta sig in i den Och misslyckas Det var fantastiskt Det var, alltså, Min, eh, min off-ateism blev ifrågasatt av, av det otroligt starka ögonblicket ja, Tack så mycket Vem är jag pratar med? Mio. Mio, och vad har mm. du spelat? Jag spelar spelat zombie, Undead då. Ja. Mm. Um, vad, vad tycker du om årets varmen? Eh, var det var varit helt underbart kul. Eh, vi i Undead har liksom lyckats samarbeta på ett väldigt kul sätt. Och har haft väldigt kul tillsammans i den fraktionen om man säger så. Så då det, vi har haft många roliga raids om man säger så. Ja, men ja. Mycket eh, kul. Fantastiskt. Vad, vad har varit dåligt med årets farmen? Vad har varit negativt? Eh, regnet. Det, det liksom tröttade ut en, en extra nivå. Eh, och vänta jag måste fundera Jag har inte hunnit tänkt så mycket konstruktivt än Men det betyder kanske att det har varit ett ganska bra evenemang Ja, om det, är någonting, ja. Det, har väl, det har väl varit någon, äh, några små grejer liksom ja. så här. Men, men inget större så? Nej, Nej inget jag kan komma på just nu ja. eh, men vad, vad har varit bra med farmen i sånt fall? V vad det Äm... var det bästa? Ja. Oj. <laughs> vad svårt. Äm... Ja, men, nej, men det, det har varit något på gång. Det har märkt att det har hänt mycket, den här farmen. Att det har varit mycket livrörelse och mycket laivande och mycket kul. Liksom. Det märks att folk är roligt. Det har varit bra stämning, tycker jag. Ja. ja. Um, var, kommer du komma tillbaka på Farmen nästa år? Uh, jag tror det höra <laughs> uh, det, det beror på när det kanske har landat lite All den dåliga kritiken du bär uh, yeah. <laughs> <laughs> Ja men exakt, nej men just det, vänta nu ja, Jag står här med två stycken ur Freedom Army Eller hur? Vilka, vilka är det ni är? Uh, vi är ifrån Alfa Skåden Den bästa <laughs> den, den bästa skåden, klart det uh, Och ni heter? Jag heter Gustav Lok Liknat Svarsbacka. Jajamensan. Och eh, ni har ju varit med en väldigt eh, militär liksom, del av det här livet. Hur, hur har det varit? Det var varit kul. Det var därför vi ställde upp på den här delen. För att, eh, för att man ville ha den delen. Liksom. Just, eh, just eh, amerikanska militärgrejen. Liksom. Fan fett ska du veta. Ja, lite rock roll soldater. Ja, liksom. ja, precis precis. Det stämmer bra. Och, och hur har det varit med, med liksom live-grejen? För det känns som att det är väldigt mycket militärt, milsim i, i, bland de som har spelat liksom kammosoldater. Ja, jag kan väl säga att alltså, jag, jag har ju liveat i snart 15 år så jag försöker väl köra liksom i rollen så mycket som möjligt när jag väl är ute. Men det är ju det är svårt att hålla rollen hela tiden. Mm. Det, det måste jag säga. Och du då? Ja. ja, det är ju speciellt när nästan ingen annan håller rollen heller på, sam på samma vis som vi är vana vid. Men, äh... ja, vi, vi brukar ju vara på Fantasy Live och där är man ju van med att när man kommer ut ur tältet då är det in-game hela tiden. Liksom. Man bryter inte någonsin. Vi, vilka har ni liksom hängt med förutom ja, de andra i er grupp? Liksom? Uh, Fury. <laughs> <laughs> har vi hängt med en del? Snälla grabbar. ja. ja. ja. Det är ju på avstånd vi umgås, men det är ju, det är, jag menar, det är ju som älskar någon på kärlek. Liksom. Eller älskar någon på avstånd, menar jag. Tough love, Ja, Ja, oh, verkligen. Love those guys. De är bra. Jävligt bra. Mm. Ja Hur har det varit nu? Har det varit liksom jämnt eller har det känts som att ena sidan alltid haft ett liksom övertag? så? Ja, det har ju varit en dragkamp. Det har ju liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Så det har ju, det har ju verkligen varit kul på det viset. Att ena dagen då får man pisk och nästa dag så tar man igen det och så åker man på pisk igen och så tar man igen det. Så det, det, det är upp och ner men det är en rolig berg- och måste jag säga. Och, och vad har ni tyckt om, eh, om liksom zombies och zombiesystemet så? Det har varit fruktansvärt kul. Man har varit livrädd så fort man sett de här bilarna komma rullande så när de kommer gående småten man bara Jaha, nu då? Ja men vi backar, ja ja Ja det, är, ja, det är verkligen en skrämselfaktor 100. Det är extremt när, när den där vita bussen rullar upp. Ja, och slutligen. Eh, har ni varit onda eller goda? Det är ju eh, två sidor av samma mynt, inte sant? Det beror på hur man ser på det. Nu tycker att du svara fel. Vi är goda, definitivt goda. Vi är Freedom Army. <laughs> ja, tack så mycket. Hurra. Uh, ja, jag heter Jennifer, in och off. Okay. Uh, jag har spelat i Fury. Ja. Uh. Uh, ja, jag tycker eventet har varit väldigt bra hittills. Uh, alltså den nackdelen har vi valt regnet. Så det är den enda nackdelen jag kommer på faktiskt, och det är regnet med tanke på att vårt lag kör väldigt mycket ute i skogen och går långa sträckor och sånt, så man blir blöt. Men annars har det varit faktiskt väldigt bra. Fan vad, mm. eh, vad Vad har varit det bästa? Har du någon scen, någon händelse som var exceptionellt mycket bättre än någon annan? Eh, ja, det var ju när han, zombin med vägskylten och plåtburken på huvudet kom springandes och ja, efter mig. Och jag är så kort så jag springer så sakta. Så han, han gick mig och slog till mig med den där skylten. Så jag ramlade ner och alltså, min lagkamrat som kom och försökte dra med mig när vi sprang. Men det gick inte så jag fick släppa mig och bara springa för själv och så blev jag taget. Um, det är en off-fråga. Mm. Utifrån ditt perspektiv, uh -huh. var ni good guys eller bad guys? Var ni onda eller goda? Från mitt perspektiv så var vi nog the good guys. Men vi blev väldigt trash-talkade av folk som förstörde allt men... Ja, vi försöker vara good guys, och, så jag tycker vi är good guys. Tack. Så, nu spelar jag in. Hobo, eh, Oscar Ancho och Express Service-ledare. Yes. Um, vad tycker du om årets varmen? Jag tycker att det har varit jättebra. Eh, trots allt regn och rusk så tycker jag att det har varit väldigt mycket balanserat. För att när det har regnat då har man suttit i byn och liveat med varandra. Och så fort det slutade regna då har det kommit sommar så då har man sprungit ut i skogen och gråtit. Ja. Så jag, jag tycker det har varit jättebra. Vi, det har varit jätteroligt. Eh, vi i Service har fått jobba som bara den... Det har, alltså det har gått från den bunten brev som jag har levererat dagligen. Förra spel har jag levererat en gång i timmen det här spelet. Så jag har liksom... Jag vet inte hur många mer procent jag har gått upp i arbetsuppgifter men, men det har verkligen varit mycket att göra hela tiden. Eh, vad har varit dåligt? Uh, för mig så har det väl ändå varit såhär, Jag vill inte säga regnet Men jag måste ju ändå säga regnet För det var ju ingen som var Det verkar ju som att ingen var riktigt förberedd på hur kallt det skulle bli Sen kommer jag säkert kunna komma på en lång lista Men jag behöver smälta lite mer innan, innan. Men följer du upp den med vad har varit bra? Oj um, hart alla, alla nya fraktioner har varit jättebra um, Det har varit jättebra struktur det har varit jättebra kommunikation mellan Ar och Liveare, Zombisarna har kunnat ta sig runt mycket effektivare. Byn har varit överkörd på ett sätt som var inte så här: Nu är det zombies i byn igen. Utan nu är det så här: Ja, det är zombies i byn. Vi måste dra härifrån. Det har liksom allting har känt aktivt och rörligt hela tiden. Men där kommer jag faktiskt på grejer som inte var bra. Jag känner att storyn har varit närvarande Men den har varit väldigt svår att ta del av Jag känner inte riktigt att jag har greppat Den överhängande storyn Men, men det har fortfarande varit mycket aktivt och bra Men det har inte varit aktivt på det här liksom Att civila bara blir överkörda om och, om och om igen Vilket har varit problem på tidigare live Men det har nog antagligen att göra med att De militanta fraktionernas baser Har varit långt långt bort Istället för ja, istället för att civila byn har legat Mitt emellan baserna och när de faktiskt har varit i byn och bråkat Då har de lyssnat på live Och då har vi kunnat skälla ut dem Och de har ja ah, självklart Fury eller FA gör allting för civila skull och så har de backat undan så det, och, och sen har vi ju lång, ambulanserna har varit fantastiska eh, Området har varit skitkult, att åka runt på Och se fordon åka runt på det finns mycket bra med det här livet Måste jag säga mm, Har du en specifik scen du skulle vilja dela med dig av? Någonting som har hänt som har varit Crème eller kräm Av upplevelser här Mm. Um, jag sitter på, på Vår express service Juling. Så kommer jag runt ett hörn Precis runt det här hörnet så står det en zombie med en 84, alltså en, ett raketgevär. Och jag tror aldrig någonsin jag har lagt i en back så snabbt och backat så snabbt. Jag kan ha gasat lite för snabbt. För det var, det var verkligen. Det var, för den vänder sig om samtidigt som jag kommer runt hörnet och lyfter på, på raketgiväret samtidigt som jag stannar. Och det var, det, var, det var nog det mest obehagliga sätt i hela mitt liv- när de bara lyfter på raketgiväret långsamt och jag måste backa därifrån. Ja, jag har spelat Max. Jag heter Elin Rosén i verkligheten och jag jobbade för hårt här på live. Vad, vad är intrycket av farmen i år? Det har varit jätteroligt. Vi har ju haft fullt upp hela tiden. Vi har knappt haft tid till att äta för vi, vi har behövt åka ut hela tiden. Så vi har, vi har haft fullt upp här med att hjälpa folk. Och helt underbart kan jag ju säga Vad var det har varit dåligt? Jag är inte så stort fan av mediktabellerna som vi hade Jag är van vid att laiva sjukvårdare Och köra improvisation efter vad som har hänt Så jag hade jätteproblem med att följa de tabellerna För då var det att man skulle kolla vad man hade för någonting på tabellen Och så skulle man köra efter det Istället för att kolla vad situationen ville ha för spel Så det var lite jobbigt för mig vad mm. har varit bra då? Ambulanserna. Det har varit awesome att köra runt i ambulans. Jag har aldrig gjort det i alla så det har varit helt underbart. Och vår grupp, självklart vår grupp. Vi har haft sån eh, hophållning i gruppen. Det var meningen att vi skulle vara små grupper som körde i skift. Men vi har varit en stor grupp som körde frågade vem är på grejen att åka iväg. Vem kan göra det här? Så vi har varit en stor grupp istället för massa små. Så det har varit underbart. Ja, ähm, kommer du komma tillbaka på farmen nästa år, om det blir något? Självklart. Jag vill ha åkt hit i flera år. Jag har inte kunnat, för jag har inte haft någon att åka Men Så alltså, det här är mitt första farmen. Jag kommer tillbaka. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Mitt fordonnamn är Mirana. Mm? Jag är egentligen heter jag heter Lillfors Lilfors från Göteborg Det hörs inte. Nej, det märks. Det här är mitt andra farmen. Innan spelar jag som FA. Jag tyckte det var skitkul, men jag tror det här var tror i början var det jävligt skrägt att spela som Kajtel. Från att komma från, ett mil, från en Milsim-grupp och bara spela ett milsin mer eller mindre. Uh, ja, men sen när vi började komma in, vi fick Fury på oss, vi fick Zombies på hela tiden. Ja, det var jävligt kul. Man satt typ eller mindre, när det hade svårt att vara Game On till Game On så satt man och skakade mer eller mindre. Ja, jag tror jag skakade fortfarande från alltså allt det här, det är fantastiskt. Eh, var det någonting som var dåligt? Som inte var vädret? Ja, nej. Eh, vår bas är långt trota hit och det åt det hållet. Vår dragfält är på andra sidan. På ja. en graveyard. Där alla zombies på. Så det var, det var otroligt svårt att komma dit. Ja. Och så det blev liksom, ska man odlar droger, då fick man nästan smyga in alltså jätteförsiktigt mitt på ljusa och hoppas på att ingen zombie såg <laughs> ja, så det... det blev det blev inte så mycket odlarna som jag egentligen kände att jag hade velat, men man får ta det som det blir. Vad ja. var va, va bra då? Allt, Allt utöver det. Eh, kommer du komma tillbaka nästa år om det blir något? Självklart. Eh, jag spelade civil i gruppen eh, Raptors. Mitt eh, innamn var Farkas och mitt offnamn är Mats Neiström. Eh, vad, vad tyckte de om årets farmen? Eh, det var bra, det vet jag de bättre tycker jag. Det märks att de eh, gjorde ett break och att de har ska man säga, omgrupperat stabben. Ja. Eh. Eh, men, vad, vad har varit dåligt? Bortsett från vädret kanske? Alltså, det är alltid sådana här saker som tar ner. Det är de små sakerna i, i mängden man stör sig på. Det är någon som inte har tagit träff. Det... Någon, det, ibland tycker man att det är för mycket zombies, ibland tycker man att det är för lite zombies, ibland tycker man att det blir stilliga och sånt. Men det, det försvinner i helheten på något sätt. Ja. Vad va har varit bra då? Uh, det bästa har nog varit området i år. Ett nytt område, ingen har varit här för, Så ingen uh, kan komma i början på vänta och säga, ja oh, men jag vet vad vi ska göra för att jag var här förr. Eh, alla har papper, alla ses sina sajter första gången. Eh, ingen vet alla hemliga vägar, ingen vet hur skogen ser ut. Eh, och sjukt välskrivna intriger uppdrag på det har gjort... Eh, man har alltid haft någonting att göra. Ja. Eh, va, har du någon specifik scen som du tyckte extra mycket om? Eh, det måste ju vara när vi, eh, vi slet ut någon från... Eh, det kanske var dig från Radiohuset. Ja, ja. Eh, när vi kom ut därifrån, gör ett gott försök, få lite terrorister på vägen, släng oss in i bilarna på det därifrån, känna att det här håller på att gå åt helvete, kör åt ena hållet och på att krascha in i en zombichord, Tänker vi måste backa. Då backar vi in i en annan Och sen, sen var det liksom kört. Och det, ja, det var så snyggt gjort bara. Det, var, det, var, det kändes bra. Det var flera jättebra intervjuer tycker jag. Jag är väldigt nöjd över alla... Speciellt den där tredje... Ja, den var riktigt, riktigt ja, ja, Jag tycker det är skönt också att... Det var, det var fler tjejer på eventet än vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Och det var skönt. ja men, ja men Att det är liksom en schysst representativitet. Det, det, var, det, var, det var verkligen inte bara skäggiga dudes som ja. med jättemycket kammo... Mm. Ehm, och och ja, en här typ. Nej, men, det, ja, det är jättekul att se. Ehm, för jag vet inte. Jag, jag är ju Airsoftat en del. Ehm, av där ser jag mig aktivt. Och jag, kan, jag tror jag vet. Ja, men, en tjej på ja. 50 killar som är ja, Airsoftat aktivt med oss. Liksom. Ehm, och ja, det, det tycker jag är så gummat tråkigt. Ja. Men jag tänker också att eftersom att. Alltså, visst, nu lider väl live lite av det. Kan jag tycka också. Ja. Uh, på något sätt att det fortfarande är rätt ett uh, manligt så Och det är väldigt uh, mansdominerat uh, Ja precis uh, men, uh, men att det kanske är, är, är Mindre så än, än på Airsoft och det här kanske blir en, Kan man tänka sig en liten kontaktplattform Man kan prova på lite allt möjligt man kan prova Airsoft och vice versa liksom. ja. uh, Och det, det, det kanske kan hjälpa till på något sätt Absolutely. Och en sak ska vi inte glömma Moje fick tillfälle att prata med Eminenta och självaste Petri spel Ni vet det här spelprogrammet I P3 Det är programmet, spel, P3 Han pratade med dem om deras upplevelser Under deras första live-dag här Det lät så här Ja, nu har vi fått lite besök här i vårt lilla ruffiga tillhälle. Vilka är det som har kommit på besök nu här? Det är p spel med mig, Angelica Norgren, eh, Ella och... och Niklas. Tjena, tjena. Och eh, ni har varit här på området, hur länge då ungefär? F tre, fyra timmar. Jag har ingen tidserfattning, äh. sex timmar. <laughs> Nej. Vad är klockan nu? Men klockan är typ sex. Ja. Vi kom väl vid två? Ett. två. Nej, två. Okej. Ja. Men man tappar lite tidsuppfattningen när man blir jagad av terrorister och zombies i skogen och får springa tills man har, ni vet, så här blodsmak ja. i munnen och man bara crossfit, <laughs> ingenting mot det här eh, så att, eh, Ett längtar efter en 2 två är inte så sugen på träningsverken jag kommer ha imorgon. morgon Alltså, herregud, vilket jävla röj eh, Det är första gången jag är på live och jag var ändå förberedd på att så här, det kommer inte kännas någonting som jag tror att det kommer kännas. Och det gör det ju inte. Det här, det här är ju någonting helt annat mot allt jag någonsin har gjort. Eh, och det är så jävla balt. Vad va, va är det som du tyckte var liksom balt? Ja, det första som hände var att vi tillhör ett expressteam eh, när vi ingame. Eh, och då fick vi uppdraget att leverera en väldigt, väldigt viktig väska så vi kommer in på området med den här väskan och det första som händer är att vi ser zombies på höger sida vi ser zombies på vänster sida, vi ser zombies bakom oss och eh, jag tror fan att det är zombies framför oss också vi har tre personer med oss som eskorterar oss men vi får ju lubba som fan en stryker med ja, en med direkt och eh, sen när vi väl kommer in och ska leverera den här väskan så hittar vi inte personen han är putsväck till slut dyker den här personen upp och så då pågår en zombieattack mot civila samhället. Så att vi jagas på fot igen och måste springa genom skogen från zombies tills vi istället springer in i en terrorcell. Så att det var bara okej, okay, terrorister på höger, zombier på vänster. Omvingare helt enkelt. Ja. Där i alla fall, vi blev väl kina på det båda jag jag blev tagen till deras eh, bas och du, dy... ja nej. jag blev bara nervgasad till slut mm. ja men då så, då är det lugnt bara lite nervgas, det är inte hela världen, eller? nej, men eller du måste ju berätta om din ja. tortyr Ja. Först var det en extremt lång promenad. Alltså väldigt, väldigt lång faktiskt. <laughs> väldigt svettig, eh, väldigt blöt promenad. Det, jag har så mycket vatten i mina skor just nu. Så att det får inte fotsvamp nu. Så vet jag inte när jag får det. Eh, så det är härligt. Eh, men sen när jag väl kom dit så var det ganska, ganska skönt. Att sätta sig ner ett tag efter att ha blivit jagad. Hur länge som helst. Eh, och få lite varme helt enkelt. De hade någon brasa och sådär. Och sen så körde de ju lite utfrågning men de fick inte så mycket nytta av mig så att de släppte mig till slut eh, och då körde de mig till, istället till eh, militären ferry som sen tog mig tillbaka till eh, den civila avsättningen så att eh, jag var i vägen en stund helt enkelt <laughs> mestarens på fot <laughs> men, men jag tänker liksom också hur, hur hur känns det här? För det här måste ju vara väldigt annorlunda jämfört med vad, vad ni brukar göra så, eller? Men vänta nu, nu hoppar jag över och om biten där du är tvungen att mata zombier med likdelar. Ja, det var ju lite det som var grejen också. <går> jag ville glömma den, jag har mått väldigt jordligt av den faktiskt, så det är helt sant. Mm -hmm. Jag var ju tvungen att bli vad heter det? Jag ta hand om zombier helt enkelt och mata dem med kvarlevar. Det var jävligt obehagligt att jag säga. har mått väldigt jordligt av det. Men den jag har börjat komma över det nu när jag har fått prata om det. Men ja, det, var, det var inte den trevligare delen så jag utlämnade den. <laughs> ja, <laughs> Sitta men... framför och var trevligare. Följt att dricka och sådär. <laughs> ja men som sagt, det måste ju vara väldigt annorlunda det här. Hur, hur, hur känns det? Ja, alltså, vi har gjort en del märkliga reportage spel. Vi har varit ute och skjutit pistol och jag har hängt med en stuntman som kastade mig i backen flera gånger och fick mig att hänga i rep och linor. Men, men det här är ju faktiskt som ingenting annat. Det är ju det är väldigt mycket som DC på riktigt. Och, och, och man inser ju rätt snart att okej, okay, zombier är farliga men äh, människor är way farligare. Lita inte på någon. nej. Det är väldigt mycket adrenalin också. Man riktar verkligen med. Det... Jag var inte riktigt beredd på det från början. Alltså jag fattade att det skulle bli så när man väl kanske blev jagad och sådär. Men man är ju faktiskt i det hela tiden. Så det är häftigt. Och nu är det ju här ett väldigt sådär... Det är mycket airsoft och mycket vär och modernt och postapokalyptiskt. Skulle ni kunna tänka er att eh, göra något någon liknande resa på något mer fantasy-liknande? Eh, det finns ju en hel myriad av olika kategorier på live så... Absolut, Det är ju, jag tycker att den liksom sociala biten är ju den som är mest spännande Det är ju roligt med vapen Det är väldigt roligt med vapen, jag skulle kunna få dramatisk effekter avsäkra min pistol men, oj, förlåt Niklas, nu siktar jag på dig siktar på producenten um, nej men absolut, jag, jag tycker att live är superspännande och det är, det är så härligt att koppla bort sig från verkligheten ett tag och leva sig in i en annan roll mm. ja, Niklas, vill du, du tillägga någonting? Eh, nej bara att det var så jävla varm och svettig och har sämsta valet av jacka så jag syns mest av alla eh, och oroväckande gid utanför studion i eh, undrar hur länge vi kan vara kvar här i säkerhet eh, nej men fan att man inte riktigt vet vad som händer eh, och stämningen då, bland alla eh, väldigt positivt hittills kan du konstatera i alla fall att de som ska vara med på detta bör träna innan? Det kan vara trevligt att ha en fan, god kondition. Det är zombies utanför! Nej, lägg av! Det är utanför. Lägg av. Oh, no. Fan, vi har inga vapen! Gör det? Jo! glasögon på! Yeah. Mm. Ja, glashögon på allihopa! Where did I put my gun? <laughs> Framivären! Zombier utan studion! <laughs> Always! att meningen obrigt, det var Nej. tack så mycket. Men det här är inte bara ett reportage. Vi vill passa på att säga lite vad vi tyckte också. Recensera lite lite lite. Maja får börja. Generellt sett måste jag säga att jag hade väldigt roligt på farmen. Det var roligt att få leka med radioutrustningen och köra radio om och under ett live. Men det var lite knepigt att få det att fungera. Det är ju knappast som att det liknade en vanlig radioredaktion. Eller, ja, i alla fall så som jag har fått lära mig att en sån redaktion ska se ut. Sen var det väldigt spännande att få se hur live, airsoft och milsim blandats in i en ohelig smet. Nu vet ju jag väldigt lite om airsoft och milsim, så jag kan inte riktigt uttala mig om hur bra de delarna var. Men att blanda de här koncepten måste vara oerhört svårt, vilket också arrangörerna gjorde klart för oss. Och Efter nästan tio stycken stor live så håller de fortfarande på att fila på hur man kan få de olika kulturerna och stilarna att blandas på ett harmoniskt sätt. Kanske den största skillnaden är just det här med in och off. Många airsoftare har nog aldrig upplevt hur snurrigt det kan bli med off-kunskaper som man inte bör använda in. Och det var ibland svårt på ett live där man alltid måste ha huvudet på skaft att ignorera de fordon och reflexklädda typerna som inte var in. Överlag måste jag säga att de grupperna som jag uppfattade som Airsoft och Milsim-orienterade gjorde rätt bra ifrån sig livemässigt. När jag kom springandes med mikrofon i handen och ställde alla möjliga frågor så spelar de på det. Antingen svarade de eller så försökte de få den där jobbiga journalisten bort från deras mer eller mindre skumma förehavanden. En annan sak som jag sådär lite osäkert attributerar till airsoftarna är också att de bröt inte spel för att berätta off-info. Och med, med det menar jag att de mitt i en mening kunde använda sig av off-game-ordet. Förklara någonting för att sedan glida tillbaka till vad jag uppfattat som en in game konversation Och det sättet att använda off är något som jag aldrig riktigt stött på. De iffade liksom inte. De bröt hårt och snabbt mitt under en konversation, men de sa aldrig in-game sen, eller ändrade rösten eller tonen för markerat: Nu är vi in-game igen. Sättet att förhålla sig till off-game var också något som vissa civila behandlade på ett annat sätt än vad jag någonsin upplevt. Det var liksom inte så jättekonstigt att sitta och offa öppet och högljutt, ibland mitt inne i byn. Inte det som jag är van vid. Att man lutar sig in och viskar off info till den som behöver den. Eller att man i alla fall gömmer sig ett tält om man behöver ha lite mer av en diskussion. Så på sätt och vis är farmen ett live med airsoftare som nästan statister. Och ur en annan synvinkel är det ett airsoft-event med lite liveare som statister. Och det är väl det som kanske gjorde mig mest förvirrad. Vad är farmen? Jag gick ju in med förväntningarna av att det var ett live. Och jag såg det som ett live. Men det fanns andra som inte hade samma synsätt på vad vi gjorde på den där nedlagda flygbasen utanför Färila. Men det kanske inte gjordes så jävla mycket. Alla hade vi kul och alla ställde upp på premissen att det fanns otroligt många olika saker vi ville ut av det här eventet. Och alla liksom försökte tillgodose det i den mån de förstod och kunde. Så är det jag lite blåökt och nu med några soliga dagar mellan mig och det blöta och leriga evenemanget uppfattar stämningen- eller ja, i alla fall den stämningen som skulle kunna finnas. Och kanske får man se Farmen som ett inkluderande live. Där man tar de första men allt mindre vacklande stegen för att förena fler hobbys med liveande. Lite som jag uppfattar att blackbox gjort med amatörteater. Kanske är det tack vare det Farmen gör nu som vi i framtiden kan få se live om moderna krig. Istället för att vara begränsade till det första och kanske andra världskriget. Kanske behöver vi milsimmarna och airsoftarnas kunskaper, regelsystem och traditioner för att kunna på ett värdigt och tryggt sätt kunna livea krigsscenarion som utspelar sig i Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Krim eller Syrien. Men det är bara framtidsspekulationer. Det jag vet nu är att jag har hört många skräckhistorier om den kulturella blandningen av airsoftare och liveare, Och jag upplevde inte alls den krocken som jag tror att det lätt hade kunnat vara. Tack farmen! Och med det sagt, från Moje så är det väl nu min tur. Vad jag tycker om farmen. Farmen. Farmen, farmen, farmen, farmen. Ja, vad tycker jag om dig? Väldigt bra arrangerat. Roligt överlag. Fantastiskt område och häftiga koncept. Men. Min upplevelse har varit något av en periodalbana. Shit, kolsenoa, cool wow, zombiesoprallt. Ah, Skit Nej, jag ah, rätar allt! BU! regnstorm. Ah, fan, vad häftigt. Ah, den zombie på det där biltaket när den åker in i byn. Ah, vad är det som händer? BU! Dog i direkt sändning för 111 gången den dagen. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så var livet Plus till minus, plus till minus, om och om igen. Grejen är väl att det är ofta så live kan bli Jag har varit på flera live som antingen kanske bara ler på minus Eller ö, den ena dagen var jättebra, andra var asdålig och så Ingen är perfekt, det är mycket som kan spela in och förstöra en liveupplevelse. Jag tänker till exempel inte klaga på vädret, det är svårt för en arrangören att göra någonting åt Men jag har lite saker jag skulle vilja ta upp Saker som jag kanske kan tycka skulle bidra till ett lite bättre evenemang Och jag vill prata om det stora problemet jag egentligen upplevde på farmen Döden. För det är förbannat jävla tråkigt att dö. Jag förstår varför det finns där. Striden är en viktig del av Airsoft och därmed av Farmen. Men det skulle kunna göra så mycket bättre. Döden är nämligen inte bara döden för ens karaktär där och då. Den dödar också mycket spel. Att vara torterad eller skadad är mycket, mycket roligare än att själv vara död. Rent live-mässigt i alla fall. Ta inte det här ur kontext. Därför är inte döden när den är som bäst ett val som ligger i den som håller i pistolen. Utan det val som spelaren som blir skjuten gör. Vill jag dö nu? Vill jag att min karaktär försvinner för att aldrig mer komma tillbaka? Det är då jag har upplevt död som bäst När det ligger på mig om jag dör eller inte Jag tycker personligen att det vore coolare Om folk istället för att dra fram Träffduk och stå vid ett träd I väntan på Medic Så fick man valet att antingen gå tillbaka Till sitt läger och ja, Respauna, vara en ny tuff soldat Som kan skjuta på saker bang, bang, dö Och skjuta ner skit och grejer Um, och om man inte vill göra det Då kan man ligga kvar där och bara säga, Aj nej, ah, de sköt mig i magen Jag behöver en sjukvårdare ah, Det är blod överallt. nej. För att på så sätt Få ett lite jämnare spel Ja, men att gå tillbaka till Respawn direkt Det skulle kanske hålla en del airsoftare nöjda De, som, ja, men de få individer som jag ändå upplever att det var Som bara var där för att panga panga panga med vapen Och de som faktiskt vill livea lite hårdare och lite mer Ja men de får utrymme att göra det Och de behöver inte känna att deras karaktär dog För den femte elfte gången samma dag på så sätt är både airsoftarna nöjda och livearna nöjda. Samtidigt så skulle det skapa mer spel för de fraktioner vi har som faktiskt sysslar väldigt hårt med sjukvårdsgrejer i ingame. Um, Heartgänget som åker runt i ambulans och grejer. De skulle få mycket häftigare spel om folk faktiskt spelade ordentligt på sina skador. Något annat jag så här lite efterhand har problem med är fraktionen El Cartello. En mexikaninspirerad knarkkartell som gick klädda i ponchos och gärna en sombrero. Det behövde inte ens vara en riktig poncho Det kunde vara en filt man hade klippt ett hål i Det känns ganska unket Lite rasistiskt ja, Det känns fel En tråkig stereotyp Samtidigt så El Cartello, namnet på gruppen Det är inte korrekt spanska Och hela det här känns jättekonstigt Kan man inte ha Någonting som är lite mindre Rasistiskt motiverat Som knarkartell men jag ska inte bara komma med åsikter om jag, vad jag tycker bör ändras här. Den här pratan kokas egentligen bara ner till en simpel fråga. Borde du som lyssnar åka på farmen? Och det enda sätt jag egentligen kan svara på det, det är genom ett par följdfrågor. Så, ta fram papper och penna för nu kommer Samuels ska du åka på farmen quiz! Fråga 1. Är du sugen på 360 immersion in live upplevelse? Åk inte på farmen. Är du sugen på coola metatekniker och djupt karaktärsspel? Åk inte på farmen. För på de här två punkterna har farmen brister. Spelare släpper ofta karaktär och det är svårt att hålla inlevelsen i rollen hela tiden. Det finns dessutom ganska lite utrymme för olika intriger och karaktärsspel. Men det här är inte allt farmen var. Farmen var fantastisk på helt andra grunder. För... Vill du leva igenom dina Walking Dead-drömmar Och sitta rädd för både terrorister och odöda Åk på farmen Är du sugen på att testa Blandning av live och milsim Åk på farmen Kommer du från en Airsoft-bakgrund Kanske och vill pröva på live Eller en live-bakgrund och vill pröva på Airsoft Åk på farmen Vill du lyssna på den bästa Radiostationen som existerar i ödemarken Och kanske även Sända lite i sagda radiostation Åk på farmen vill du powerliva på ett av de coolaste områdena någonsin, och på farmen. Vill du lämna livet med fantastiska scener i bakhuvudet, åk på farmen. Farmen var långt ifrån perfekt, men det behöver det heller inte vara. För du gjorde allt det hade ville göra. Det var coolt, det var i regel väldigt blött. Okej, okay, det kanske inte det ville vara. Men jag hade framförallt fantastiskt kul. Och det här var allt jag hade att säga om farmen idag. Eller hur Moje? jag? Jag är och du hittar oss som vanligt på iTunes och på hemsidan, livepodden.com. Och givetvis på Facebook. Där heter vi också Livepodden. Ha det bra!